Csendőrök Két csendőr közeledett a pathoz. Jobb karjuk derékszögben meghajlott, keményen összeszorított öklük a puskasziat markolta. Egyenletes léptekkel közeledtek. Éva a paton feküdt. Szeme lehunyva. egyik kezefeje ernyetten fityegett, másik a szívén. Szőke volt, és csodálatosan szép arcára sütött az enyhe nap. Halott vagy, sugdosta Kriszta éva fülébe. Ne felejtsd el, halott vagy. Guszti futott el a pad mellett. Segítség, kiabált futás közben, és nevetett. A csendőrök megálltak. Csendőrök, mondta egyikük harsányan. Kriszta felállt, udvarjasan meghajolt, aztán a padon fekvő évára mutatott. Jó napot, ez meghalt. Megmérkezte a vőlegénye. Erre nem számított a két csendőr. Visszük a kivégzésre, mondták, de elbizonytalanodtak. Nem lehet, egy halottat nem lehet kivégezni. Kriszta messzire nézett, valahová az égen futó tavaszi felhők közé. A vőlegény este jött meg a háborúból, és mérgettett a vacsorába. Szerelemből tette, hogy mindörökre az övé legyen. Aztán a vőlegénye összetörte a kardját. Kezével mutatta, hogy történt, és még magyarázón hozzátette. „Franciaországban mindenkinek adnak kardot. Én vagyok a német, kiabált a amikor újra mellettük rohant el. Vinni kell a kivégzésre, mondta a magasabbik csendőr. Van kardjuk? kérdezte szigorúan Kriszta. Van kardunk, kiáltott fel az alacsonyabbik csendőr, és hogy bizonyítsa, öve mellől kirántotta a fegyvert. Vívó mozdulatokat tett, szájával az összeverődő pengék zaját utánozta. Ezután a kardot lóbálva kétszer körbefutotta a padot. Kérem, ez nem kard, mondta Kriszta. Nem kard, nem kard, ordítozott a csendőr futás közben. Na én hozok maguknak kardot, aztán jó napot, ajánlott a Kriszta. De a másik csendőrt, a magasabbat nem tévesztette meg. Nem kell kard, visszük a kivégzésre. Kivégzés lesz. Gusti robogott el mellettük, majd hirtelen megállt, és a földre bámult. Olaj! Krista is meg a csendőrök is oda néztek. Itt egy olaj! Vegyük fel ezt az olajat! Gusti lekuporodott, közben nevetett. Mindannyian lekuporodtak, és tenyerükből edényt formálva felvették az olajat. Tessék! Adta oda az olaját Gusti az alacsonyabbik csendőrnek. Mákos tea, kiáltott Kriszta, igyunk mákos teát. Ezen még a csendőrök is nevettek. Kriszta finom mozdulattal kiszolgálta őket. Tessék, magának is egy mákos tessék, magának is. Megitták. Aztán Guszty elrobogott. A csendőrök pedig hozzáláttak a kivégzés előkészítéséhez. Húzd meg, úgy, most ide tegyünk egy szöget. Szorgalmasan dolgoztak. Néha legugoltak, néha felálltak mert hol alulról, hol meg felülről kellett valamit igazítani a szerkezeten. Homlokukat törölgették. Kriszta lassan oda ment a padhoz, leült, ölébe vette Éva fejét, és ránézett csodaszép lehúnyt szemű arcára. – Kérem a kalapácsot! – mondta a magasabb csendőr. – Nincs kalapács! – mondta az alacsonyabb. – Már megint nincs kalapács! – elégedetlenkedett a magasabb. – Ebből baj lesz! Be kell fejeznünk délig, érti? Mert délben jönnek a lovasok. Jönnek a lovasok, ismételte a másik. Fegyvertáros, kiáltották. Guszti megjelent. Kalapácsot. Igenis, kalapácsot. Guszti adott neki kalapácsot, aztán szemére húzva ellenző sapkáját eltántorgott. A fegyvertáros már megint részeg, mondta a magasabb csendőr, és már dolgoztak is tovább. Már itt kellene lennie? Súgta évának a Kriszta. Még a kivégzés előtt ide kéne érnie. Végre Éva is megszólalt. Anélkül, hogy lehúnyt szemét kinyitotta volna, azt suttogta. Hívd ide, Kriszta! Hívd gyorsan ide! Közben a csendőrök francia kulcsot kértek Gusztitól. Ebédre jönnek a lovasok, sürgette az alacsonyabbik, és Guszti rohant a francia kulcsért. Kriszta óvatosan leemelte öléből Éva fejét. A padra helyezte. Azután a tér füvén keresztül, a bokrokon keresztül a ráshúz futott. A rács mögött nyolcan fociztak. Iványi! Kriszta hangja magasra felszállt, egészen a tetők fölé. Az egyik térre néző ház tetejét álványok borították. Különös alakú fémlapot erősített néhány munkás az oromzatra. A fém ragyogva verte vissza a napfényt. Iványi elfejelt egy beadást. Fekete volt és magas, magasabb bármelyik csendőrnél. – Iványi! – hívta Kriszta. – Éva üzen! – Kezdődik a kivégzés. Neked már ott kéne lenni. Mindjárt elviszik. – Hagy most! – vetette oda Iványi, és két térdére támaszkodott kézzel előledőlt, egészen, hogy bármikor helyzetbe hozhassa magát. – Neked most kell érkezned. Adok kardot. Mást játszunk! – mondta a fiú. És szerelni próbálta a kis vajdát. – Éva akarja, hogy gyere! – Kiáltotta még Kriszta, de Iványi már a betonozott pálya túlsó felén vezette a labdát. Végül Krista elengedte a rácsot, a bokrok felé vette útját, ismét keresztül vágott a füvön, és mire a padhoz ért, a két csendőr már készen állott a kivégzésre. – Jó napot! – üdvözölték Krisztát. – Jó napot! – ez meghalt, – mondta neki Kriszta. Megmérgezte a vőlegénye, már nem kell kivégezni. – Visszük a kivégzésre! – Előbb igyanak bort, a csendőrök bort isznak. Nem isznak bort, türelmetlenkedett a magasabbik. Vigyük, mondta az alacsonyabbik. Ekkor Éva elsírta magát. Még a szemét sem nyitotta fel. Úgy sírt. Gyönyörű arcán ráncok ugráltak. Guszti hirtelen lefékezett mellettük, és a tetőre bámult. Mi az? Mindenki a csillogó tárgyra nézett. Rakéta, jelentette ki a magasabbik csendőr. De hogy is rakéta, kiabálta Guszti. Kard, mondta Krista. Akvárium. Sisak, üvöltötte Guszti. Sisak, körbefutott a téren. Már a futbalisták is a tetőt nézték. Rakéta, kard, akvárium, sisak, találgatták. Éva pedig a padon feküdt, szemét még most sem nyitotta fel, és csodálatosan szép arcára sütött a nap.